Eda PB Euskal Elkargoko goi mailako arte eskola berria muzenpez karrrikan kokatua da biarritzen. Erran bezala baiionako arte eskola taleen jokai zena, eskola bakar batean bildu dituzte bigunetan bereizten dena. Proiektua esplikatzen digu Euskal Elkargoan goi irakaskuntza sarduratzen den peyoklaveik. Bazen bai honan, arte iria eta bazen orako struktura bat eren emiarritzen eta helburua zen biak bateratzea, biak elkartzea euskal mailan eta beraz desizionea hartua izan zen duela bi urtea danik, eh? akba den bolan, eta beraz euskal elkargoak elkarkoak bere gain egindu proiektuarekin, eta bateratu dugu bai baionako gunea, bai meahitzeko gunea uh, eskola artista uh, eskola baten uh, egiteko. Ze diploma edo zea ikasketa maila egiten da hemen? Bai, uh, nasionaldiploma egiten da, beraz uh, irurtez eh, egiten da, da, diploma biziki ezagut uh, ezagutua arte munduan eta uh, biziki uh, aberatsa da, erran nahi, nahi nuke. Beraz, diploma hori, bainan uh, gure zentroa, gure eskola, eskolegiko arte uh, eskola, idekiada ere uh, deitzen duguna amaturen uh, pratikoer. nahi dut, uh, bai diploma bat ikusi dugu, bezala bai diploma bat uh, lanzenan dugu eta, eta nahi nuke erran eskoaleriko diploma hori, biziki izagutoa da zenta bereala, normalki berehala edo askifite ikasleg, hafen diploma dutenek, atsema iten dute uh, lan bat uh, eien uh, bizian. Baina amaturrer, berazera, amaturrer ere idekeada, uh, formakuntza personal bat, uh, edo hazteko, edo segitzeko, eta um, orain gaur egun bada gutxi goda bera eskoari gretik etortzen diren edo, edo lan desetatik ere um, batzuak etortzen dira. Uh, sortziun ta, ta, ta, ta, um, ama, amatora, eta berroita maha jemantzen amatoran eta berreun uh, ikasle diploma baten ukaiteko. Uh, uh -huh. Haipatzen zuten klase bako itzan, beraz ogoi bat ikasle direla? Bai, apapreaz uh, ogoi uh, ikasle, hori uh, bizkin portantara zen eta lan egiteko biziki uh, xifra egokia da, eta uh, ez da uh, no, normalki uh, hasten dutene, dute, nahi, uh, xeitzen dute, eta efektibak aski uh, irankorak dira. Ikusi dugu, bazela ere argazkia, irudia, lantzeko, bai. aski zabala da? Bai, uh, merritzen bada... Ez dute janen uh, aspalitik, ez da baleen bale denboratik etortzen, baina egia da, bada, bada merritzen kultura bat edo lotura beresi bat mundu horiekilan, eh, irudia. Eh, fiterraiteko irudiarekin, eta beraz, irudia e, e, sartua da astapena, astapenetik ez, opzion bat gisa, baizik eta errakaskuntzan, e, hemen me ahitzen, edo bai honan, bi e, bat eratua da direrakotzorain, e, astapenetik sartuada, irudi errakaskuntza hori.